Вони паморочили мені голову, часто бачив я нещирість і навмисність. Але не дратувався цим, навпаки. Почував себе наверху блаженства от тих прозрін своїх і вміння проникати в найсокровенніше, читати в умах і душах, бачити кожного наскрізь, самому лишаючись темно загадковим і велично неприступним. Вони згадували мої слова, які я вже давно забув, що, може, ніколи не вимовляв. Проспілили рядки з пісені дум, складених мною години душевної незлагоди. Не знати, як мали їх почути, може, підслухали. Захоплювали хрішучістю моєю в битвах, хоча у тих самих битвах ганнули мене найперше за нерішучість. Над усе ставили мою едукованість, яка, загалом, кажучи, для багатьох із них, що не вміли розписатися, мертва була й Понюшки табаку. Дивалося вмінню моєму єднати людей, І то не тільки своїх єдинокровних, А й новірцю. Хоча поза спиною, звали мене Продай душею за мій союз із ханом І з приязненісті спортою. Вихваляли носіла димою безкорисливість, Щоб вийшовши з-за столу, Тисити через плече собі великим пальцем І крізь зуби сичати. На золоті їсть, і з золота п'є, Згоджувались не тільки з моїми думками явленими, але ще не існуючими, бо ж однаково кожен вважав, що робитиме по-своєму. Підтакували навіть моїм дурницям, міцно засвоївши ту нехитру науку, що потакач тим і живеш, що язиком грає. А самі з погано прихованою зловтіхою ждали настання тих часів, коли помстяться мені за свої добровільні приниження». Кричали навперебій про свою любов до мене. Очі ж при цьому були в них такі холодні, як камені під осіннім дощем. Змагалися впишно слів на мою честь, а я ж бачу приховану піну злобну. Та не уривав ні того шуму, ні того шалу. Платив їм тим самим, віддавав їхній дім. Відкидав слова – Припросини, вихваляння величання роздавав на всі біч. Був щедрий, і марнотратний, не шкодував ні голосу, ні вигуків, ні припросин, ні слів. Слова лише доторкувались до значення, як вітер до полів. Вони пролітали над смислом, черкали його покрайки, сковзали ми в промені свічок по розчервонілих лицях. І крізь гамір, розкриченість, спітніння, знесилені з знемогу Чулося мовби якесь шемрення, шевестіння променів віслів і всього прихованого і того, що конче має ще бути, сказане. Чоловік однаково не здатен бачити ні ту ницість, з якої видобути, ні ту безкінечність, якої він неминуче і невідворотно поглинається. В неправдоподібному поєднанні поплутності постає все згадковий безмежне, величне і збоченицьке, божественне і сатаницьке. І все це в моїй особистості, в походженні моїм, у моїх вичинах, в думці і в самому імені. Здоров будь, Богдане наш, Богом даний, від Бога все маєш, силу і розум, і відвагу. І... «А душа? У кого ще така душа, як у нашого гетьмана? А серце? За твоє серце велике, пане гетьмане! А благородство? Хай славиться твоє благородство, Богдане! Яка ще земля народжувала такого сина! Батьку ти наш! Ясно як не ти, то ніхто вже! Пропадем без тебе! Живи сто літ! Вічно живи! Вічності, батько нашому дорогому!» «Руку твою дозволь поцілувати, гетьмане, до ніг припасти всіми твої діти. Віват, слава!» Тяжкий чад за стілля гнітив тіло, вдавлював його в землю, знищував плоть, але дух розносився безмежно, нестримно до самого Бога. Тож найліпше почувався завжди по обіді і під знаком Оріона – Служа вона простягнуту руку. Рука? Долі? Куди вела мене? Не що вказувала. Матрона була тепер завжди зі мною. Товаришувала мені в учтах і в урочистостях, охоче схилялася до величані прославлянь, а щоразу мить, щоб непомітно замінити мені повну чарку на лед лит на литу і тихо просила. Не п'єдь мене. Хіба то я п'ю? Голи моє п'є, клопоти мої думи. Мені страшно. Не бійся, дитино моя, бо що таке життя? Життя шаленство, і треба не лякатися, а брати в руки. Поглянь, які руки цих людей. Подивися на мої руки. Вони тяжкі, вироблені, незградні, але не стомні. Які ж умілі. Дай доторкнутися до твого вичка. Бачиш, якою м'якою ласкавою може стати ця рука. Бачиш, ось де чудо найбільше. І в ньому те шаленство життя і життєвість, Рука це захистить, тебе і сховає. Хочеш, сховаємося з тобою і нікого до себе не підпустимо. Хм. Де ж тепер можна сховатися? А де ти ховалася від мене? у особа тобі? Хоч би й там. Це могло статися тільки тому, що ти великодушний. «Дріб'язковий чоловік ніколи б так не відступився свого, а ти пошанував мою честь. Однак чи ж багато на всім світі таких, як ти? Дрібні душі повсюди, які ж дрібні!» «А мої побратими, мої вицарі?» «Не зазирали в їхні душі, вони і самі в них не зазирають. Не мають ні часу, ні змоги, як хто ж їх осудить за все?» Занурюватися розумом неприступне – то найбільша радість для людини. Та це дано тільки схимникам, пророкам і святим. А де вони в нашій землі? Ти поєднав собі всіх? хабишта, Навіть невблаганна бундючність вимушена платити данину природі. Дух пригнічується темними інстинктами. Плоть безмежна далека від чистості.